اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا نها إله إلا او او کوه مخکې د ک عملله تجد دغې ت ک را شو یو بعدته لیکن رات عبادت و ذکر شودل تے در میں عبادت ذکر گئی او دای حکم کوي چې وس کورس مربک یاد کا نوم در رب نو نوم یاد کا بیانوا ذکر په کسما قسم ذکرو نو هر کسم ذکر کې شو ګاغه سبحان الله سره ده الحمدلله سره ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير کاغذ <coughs> <كغاة> دې <دي> سره ده ګاغه <coughs> الله لكل رحمان رحمان كل د الله لري او نو معسل نو نم در خپل داغي ذکر کا ذکر د انسان ژوند نه ذکر کاون کی مثال د ژوند دي نه ذکر کاون کی مثال د مړید اودي کې لفظ الله ویل الله الله الله نو باځي حضرات د بدعت وای لکه ودا جمله نه ده الله سم دل کته الله موجودن جمله شو الله ربن جمله شو اود چې دا یو مفرد لفظ دی, دا دا دی اللہ نو داو جمله نشو نه دیسه مطلب شوی دا بدعت نه د دې نه معلومي الله پر مې نوم درک لفظ الله دا الله نوم نه ده ولې نه دي کوشش نشته اسمه ذات ته ځیدګي تکرار یو انسان کوي او بار باروي چې الله الله الله د ذکر دي ته بيدانت ویل دا نه سمجیداو کم علم نو دا عبادت د ذکر والی عبادت دا د یو ټیم سره خاص نه دا په زړبان نیم کیږي زړه کې تصور سرهږي ذکر قلبي او جببه باندې ذکر ذې لسانانی په جبانې یادو او دا دریم کو کې د ذکرې طلاک بې کېږي ینی الله یاد سادل په دی ماه باندې هر یو کار کې او وختې تسی یاد که ول کو دا نه چې پخلو الله الله ش په کور خبر داند نه دغه ذکر دا دی برابر ورکې. پیوکی آنگو دانا جیو طرف تی او بل طرف تی بالٹی را کڑ دی پیوکی آنگو پیوکی آنگو دانده داگا وقت ذکر داده چی پیوکی تو بماجم نده جواری ہو ذکر دان دامون ہو ذکر پجبا بانده ذکر پزلو بانده ذکر هر ٹیم کی نبی علی اسلام بارکی رازی یسکر اللہ علا کل حین او کل احیان او کما قال الفاظ دی مفهوم داده یا رسول الله کل حین نبی علیہ السلام مفهم ده د بیانون ذ کلفاز می یاد ني نبی علیہ السلام به هر ټیم لایا خبر ده انده لګ داول چې سړی بیت الخلانه روزي نو سړی سوی غفرانک یعنی د دې دا مطلب دی الله نبی سلام السلام به چې ماکم دنو وخت کې وخت تیر شو بیت الخلا کې نو تاخو ذکر پکې نه کېدنه دغه ذکر دغه ټیم چې معنی کم دغه سې تیر شنه دغه سغه غوړم بخنه وړ نو هر ټیم کې الله یاد سات وسکورس مربک یادو پیغمبر انوم درف ابیا پیغمبر ته خطاب دی نو امت پکې هم شامل ده ذکر چې کم حکم پیغمبر دی نوغه امت ته هم وتبدل الیه تبدیلا وتبدل اوکر شزان لشا الیه د الله تعالی ته تفتیلا فلذان لکیدوسره په اخلاص د عبادت سره نو انقتا الیه بالعباده ځان انسان بعض ټیمونو روبه سي او پاره کې خاص الله زړه تعلق ساتل نو دې شامل ګټل رزمصروپیا تین او سن اس ټایم ځان لږګاري خصوصا بکرته او عشیا سارو ما زګر بهترین اوکات دي چې انسان دی کې سن اس اوکات وباسي ځان لناستي او الله یادای او الله جل جلاله تم متوجب بالکلیه ځان لشوې ځان لګید عام پسیرینو ځان لګیدو نو مطلب الله تزهان لګید دل الله تعلقات او پټور تعلقات ترجیح ورکول ځان لشه دال نه سره تعلق یعنی په دې کې شرک نه کولم داخل نه په دې کې اخلاص هم داخل نه په دې کې هر معاملې کې دا الله جل جلاله او خیال ساتل د مخلوق نه سيټ کدل کېدل مخلوق لترجی نه ورکول د الله حکم لترجی ورکول د الله د احکامات تو خیال ساتل د شرک نزان ساتل دګونه نزان سرل دا الله ت کدل شو خبر ځان دله الله ت ځانله کېدل یعنی د الله تعلق او د الله حکم په نور چې ځونو باندې ترجی ورکل نو دام د دا ټولې رز سره تعلق ساتي او په کې دام داخلله چې انسان زان ل مخلوق مخلوک نه. نو دو غټ غټ ک مدي مفسرین. لیکی سوفیا جگم دی اغه وی الله سره رابطه رابطه ته پیدا کېدل دوه قدمه لومبنه قدم د مخلوق نزان کټ کول ځان لکیدل ادويم قدم الله تر سیدل اصول ال الله نتبتل الیه تبتیلا کې د مخلوق نه انقطاع ځان لکیدل شو ځان لکینه استلبیا بیا کور اس مارب د نو د ادويم قدم شو الله یعدل الله ته اصول یو قدم سره د مخلوق نه جدا او بل قدم سره الله تعالی د نور بنه قدم اگر تبدل الیه تبدیلا او دریم قدم وسکور اسم ربک الله ته اصول هغه ډیر اسان ده دوه قدم لار ده مخلوق نه ست کېدل او الله الله قل الله تزان رسول د خبر خبره داړومبې قدم خو روستې ځکری مخلوک نه به اول ځان ل کېږي ځان ل به کې او سرټ الله به یاد الله سره به تعلق جوړی نوچون کې ځ کې ځکه مخکې ک د مخلوک نه د جوی او د ساټ نه کېدو مقصدم دی چې د الله د دا خپل رب سره را پیدا شي نو مخصود ډالومبې قدم دی. د الله یاد الله سره تعلق پیدا کدل. اغه مقصد د نو اغه خبره مخکله حالانکه مخلوق له لاول لاونده او بیا الله یذل ول والسر ربت پیدا کول خاص الله یادول ب ذکرونو سره نو دا دویم کدن الله تولی ځان لشه دا الله تعلق له اولی ترجی دا ورپسې گویا کی دلیل ده ک علت د ما قبل لپاره ذکر رب المشرق والمغرب الله جل جلاله رب دې او پالون کې د مشرق او د مغرب مشرقم مخلوق ته مغربم مخلوق تے. او که ذکر ته مشرق کې معفل مشرق شي او مغرب کې معفل مغرب سچ مغرب کې داغه ال نه رب او پالون کې د کوم چې مشرق کې دی لنګم الله صدې پالون کې د مشرق او مغربم مخلوق تی هغه کې جزدي هغه مخلوقات دي هغه الله پالي هر یو شی او د ورکی رزق او د ورکی نزاریم مربب رب المشرق والمغرب رب المشرق تے فالون کے د مغرب دے لا اله الا هو نشته د معبود بر حق حقدار د بندگی حقدار د الوهیت حقدار د عبادت الا هو مگر اللہ تعالی نذیکورا فالل اللہ کی وللہ سرپدی کی شریک نشته دوم روی رب ده چی ده پورا کائنات مشرک نه لی مغرب ابل که دا مجاز شی ده جمیع جهاتونا ده تول و جهات رب ده شریک و سرسو پیشت نوته اعتماد بچه و که فت تخیض هو وکیلا دار پسی سمره ده دلین چی روستو ته ده سمره وی مخ که چی زکر شی دعوه وی دا داد آقی سمره ده فت تخیض هو وکیلا ته انیسه دی الله جل جلاله ذات لرا وکیلن مدبر او کارساز وکیل چاته و چې ټول کیسه دا تاسو پاره او تعالی ټول تنظیم سمجتا تم چل عدالت کی به داسې داسې وې ټول کاغذونه د برابرې گواهان یوسف بلسو نغه ته وکیل معنا دا شو ته ټول پل کارونه چاته وستاره الله تعالی او مراد ته کسب نه دي کسب کاوخه نتیجه چاته سباره الله تعالی فصل فسلیو کرو لازمه نه الله يدل نه کری کری وته کسب کس به ته او سپیر به رب د مشرقه او د مغرب ته چې مشرقه او مغرب او ټول جهات هغه پالی نستفسل پال بل کار د دوا د مسله دا د کېدن مسله دا د دین کا مسله دا د مسل مسل کاروبار مسله دا د بيماري مسله دا اخرت مسل مسله دا. دا دنیا مسله دا د قبر مسله نو پږی کې خپل کارساس د سوک جوړ کا الله تعالی ذکر ساز دی جوړ کو هغه ته وایم هغه ته مننتم کو دا غمنت هغه ته عبادت دی هغه نغواله د هغه ته عبادت دی هغه نو غختل دا سر کې شیدا هغه نو غختل دا استغنا او گنا ده او هغه کارساز جوړو لوغه نو غختل او هغه ته مننت کول هغه بندې خپل کارونه سمول دا څه دا عبادت دی او قیمه داغه حکم نه بغیر په کائنات کې یو پاڼه نشي کوځي نوبل سو کې کولم نشي هدي وځي نه دا ان نه با ته الله خپل وکیل جوړه اغه نو خپل پاغه باندې خپل کار اغه سازو آو دایانځته تاسو ما دینه مراد اعتماد دي خبر دهن ته کسب کول سب اعتماد په او کسب بیا داسې نقل چې کسب انسان رازیق چیر دانه کې اور جاندا کسب بکے وکسب کول اوځه اعتماد پر الله کول د دې نبی د دې وجي نبی له سلام پر مایلې لن تا لن تموت نفسا حتا تست علی ان نفسا لن تموت حتا تستکمل رزقا یو نفس نمړی کیږي هغه خپل د ټول ژوند اسباب خپل کدمن خپل خوراک او خپل بچی خپل شهادات خپل هر څه رزق نه مراد آرشي هغه چې شرط ورسی او هغه ختم شي نو دیا مړی یو اج ملو فیت طلب او توکل والے طلب کې اجمال کاوه کسب کې اجمال کاوه نور قسب کې رزق سوکاجي الله تعالی مدد وی جنا واجملو فیت طلب دا نه اشاره بس قسب 100% انواله کوي نو واجملو فیت طلب نه ویله سلامو یت طلب کې اجمال کاوه او توکل والے او د رزق بارکه دغه شی بارکه د دې کې اعتماد پچا په الله تعالی باندې کاوه نو بہر حل وکیل کار ساز معتمد اعتماد والا ور گون کے اغا بہ اللہ جوڑے او اغنوا غواڑے بس رہا ہے او واردن کور اسم ربک او یا دوانن درب پنند پالن کی خفل واذکر او ذکر کو واسم ربکا دنم در رب خپل وتبدل اوزان لشایلې دې الله تعالی تا تبتیلا بزان لکې دو سرام په اخلاص د عبادت سره رب المشرک د کالاته تعالی فالون کې د مشرک دې اول مغرب او د مغرب دی لا اله نشتد حقدار د بندگه الا او مگره ده فاتخذه پست جور کا غلره وکیلا کار سازون کی اخفر الحمدللہ رب العالمین ورعقلت اللہ المتقین والسلام ورسوله المحمن وعلی وصحبہ علماء اللہم احدنا و احدی بنا و جاننا سوال لمن احترار و مزیدنا و الله رحمه رحمه رحمه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>